Ion Crangă, Acul și Barosul Acul, moșule, ti și ești zurbajiu, te sfătești necontenit cu sorăta Nicovala. Țăpați și faceți larmă din țăuie urechile. Eu lucrez și nimeni nu-mi a Ia gura. Iaca, mă. dar de unde ai ieșit, păcală? De unde am ieșit, de unde n-am ieșit, eu îți spun că nu faci bine ceea ce faci. Na, vorba așa ea, o ajuns ouul mai cu minte decât găina. Măi, băiete! Trebuie să știi că din sfădalia noastră a ieșit Și apoi, tunica, o sprijină. Mă rog, iertați-mă că Dacă n-ar fi fost focul, folii, pleaftura și omul Care să va facă și să vă de numi, Ați fi rămas mult și bine în fundul pământului Rujinitii ca vai de voi Mă ți vorbile băietii Auzi, soră, Nicovală, cum ne râdea cu șorul Aud, dar n-am gură să-i răspund Și văd, da, trebuie să rabd Vorba și ei, soru și de hârbu cali și râdi de, de oale Măi, pușchiule, ia să vedem ce-ai făcut tu mai mult decât noi Ce-am făcut și ce fac, îndată ți-o-i spune Ca să nu lungesc vorba Hainele bărbătești și fimiești Din creștet până în tălbi Și alte nenumărate lucruri frumoase și scumpe Fără de nu se pot face Mergi la cruitoriu, intră în bordei Suiti în palat, ai să mă găsești Fetele mă pun în cutiuță auritii Mă înfing în perinuță din mătasă și îngrijesc de mine ca de un mare lucru. Dar în stogul de fân nu vrei să te pui, măi, mititelule?" Nici în stogul de fân, dar nici trântit într-un ungher al fierării, ca tini. Ia spunem: mi ti mai ieși neva în mână decât fierariu?" Ia, ascultă, ti prea-ntreși cu șaga, piciule. Dacă șez la cinste și toți îngrijesc de tine, cum zici, ce îl împungi degetele." Da, împung pe cască gură și el somnoros, pentru că voiesc să iasă din mâna lui? Prin ajutorul meu, multe lucruri folositoare și frumoase. Tu pentru și bați fierul șelcolcat pe nicovală, rujinit ca şătini. Nu ca să faci din el lucruri mai bune și mai frumoase? Mă, da, bun ești de gură. Și de gură da, și de lucru. Ei bine, tu mi-ai înșirat versul uscate. Ia stai să ți spun și eu pe alimele. Toporul, barda, ciocanu, cleștele, vătrariu și nenumărate unelte și mașini de fier. Unii de o mărimi uriașă, iar altele mici și bicisnici ca tinii? Putută s-au fașe până n-au trecut prin baros și nicovală? Casa, bisericile, corabia, puștile, tunurile și alte lucruri nenumărate. așa e că n-ar fi fost, dinu nu eram eu? Tu îmi spui de haini frumoase, Eu ți-o-i de casă, de sapă, de săceri, de coasă și de plug. Tu îmi spui mai mult de frumos. Eu ți-o-i de șele neapărat trebuie în șase. Mă faci să te apuc chiar la scărmănat moșule, baros Hainii i-au trebuit omului întâi Că nu era să umbli cu pielea goală și discolți ca gâștile Te-ai întrecut în socotel, măi băiete Ba, din mâncare și casă i-au trebuit omului întâi Și apoi hainii frumoase, cum zici tu Cu rufii de îți ghioresc mațele de foame Ai auză vorba așa că golătatea înconjură iar foamea dă de-a dreptul? Mă, dar ujinit mai ești Rujinit cum sunt, eu v-am făcut și trebuie să ascultați de sfaturile mele. Așa este, dar te prea lauz. Las mai bine să te laude alții. Și tu faci trei buni și eu. Numai atâta că tu faci lucruri mai din topor. Eu mai delicate. Tușez totdeauna cu fierariu și el uns de cărbuni, iar eu ușit cu croitoriu și cu tot felul de persoane. Iar ai început ghibirdic, fudul și guraliu. Croitoriu tău trebuie să-mi pungă mai mult de zeci ori până fierarul meu mă o odată. Croitoriu tău rupi altă dată piză, cât ză și ace. Ferariu însă mă are pe viață. Ba mă poate lăsa și dizăstre la copiii de copiii săi. Și apoi încă una. Cine dintre acești doi meșteri e mai grebănos și mai gobav? Fierariu meu ori croitorul tău. Moșule, ești bătrân și mult mai știi. Fii pe-a Bine Bini, Bine, Ia, a ai mai venit de acasă. Ză mai bine că industria sau mește șugurile. Nu-i le-am adus în lume, că bogățăile și mari nu au unii să datoresc. Mei ai zis ruginit și ți-ai zis mi Mie îmi pare bine că poți mei să fie mai șopliți decât mine. Cu timpul să cioplesc tăti. Numai nu vă fuduliți și nu uitați o bârșie a voastră, ca nu cumva să vă ciopliți prea tare și să rămâneți care fără urechi, care fără dinți, care fără gură, care fără zâmți, adică nici ticioar să din nișo treabă. Că apoi atunci, iarăși mi ajunge drăguș la căuș și sora mea, Nicovala, vă va ține în spate Iar eu vă voi bate pi rudă pi sămânță Ca să prindeți la minte Sfârșit